ירמיהו, פרק למדלת. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, ונבוכדרצר מלך בבל וכל חלו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו, וכל העמים, נלחמים על ירושלים ועל כל עריה, לאמר, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הלוך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושרפה באש, ועתה לא תימלט מידו, כי תפוס תיתפס ובידו תינתן. בעיניך את עיני מלך בבל תראהנה, ופיהו את פיך ידבר, ובבל תבוא. אך שמע דבר אדוני צדקיהו מלך יהודה, כה אמר אדוני עליך, לא תמות בחרב.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 וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים, לבלתי עבוד במאוד. וישמעו וישלחו. וישובו אחריכן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני למור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, ביום הוצאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים, לאמור, מקט שבע שנים, תשלחו איש את אחיו העברי, אשר יימכר לך, בעבתך שש שנים, ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם אלי, ולא הטו את אוזנם, ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיני. לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפני, בבית אשר נקרא שמי עליו. ותשובו ותכללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו, אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן, כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו,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 העוברים בין בתרי העגל. ונתתי אותם ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם. והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ואת צדקיהו מלך יהודה, ואת שריו, אתן ביד אויביהם, וביד מבקשי נפשם. וביד חיל מלך בבל, העולים מעליכם. הנני מצווה, נאום אדוני, והשיבותים אל העיר הזאת. ונלחמו עליה, ולחדוהה ושרפוהה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מאין יושב.